Əhqaf suresi Məkkədə nazil olmuşdur 35 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıra Ha-Mim Kitabın, Quranın nazil edilməsi Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir Biz göyləri, yeri və oların arasında olanları Ancaq haqq olaraq və qiyamət günü sona çəkəcək müəyyən bir müddət üçün yaraddıq. Kafirlər qorxudulduğları şeylərdən, qiyamətdən, imana dəvət edən öyüd nəsihətdən üz döndərdilər. Ya Peyğəmbər, bu müşriklərədir, mənə bir xəbər verin görüm, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə, yaxud yerdən və ona bənzər şeylərdən nə yaratmışlar? Yoxsa onların göylərdə Allahla bir şərkliyi var? Əgər doğru deyirsinizsə, dediyinizi sübut etmək üçün mənə bundan, bu Qur'andan əvvəl Allahdan sizə nazil olmuş bir kitab, yaxud əvvəlki peyğəmbərlərdən, ümmətlərdən sizə gəlib çatmış elmdən qalan bir şey əsər gətirin. Allahı qoyub qiyamətə dək özünə cavab verə bilməyən bütlərə ibadət edən kimsədən daha çox haq yoldan azmış kim ola bilər? Halbuki bunlar, bu bütlər, onların bütbərəstlərin ibadətindən xəbərsizdirlər. İnsanlar məhşərə toplanacağıları zaman, bunlar, bu bütlər, onlara, müşriklərə düşmən olacaq və onların ibadətini inkar edəcəklər. Ayələrimiz onlara açıq-aydın olaraq oxunduqda və ya açıq-aydın ayələrimiz onlara söylənildiyi də, Kafirlər özlərinə gələn Qur'an barəsində bu aşkar bir seyirdir, deyirlər. Yoxsa onlar, Mühəmməd onu özündən uydurmuşdur, deyirlər. Ya Peyğəmbər, de, əgər mən onu özümdən uydurmuşamsa, siz məni Allahdan, Allahın əzabından qutara bilməzsiniz. O sizin Qur'an barəsindəki dedikodularınızı daha yaxşı bilir. Mənimlə sizin aranızda Onun şahid olması kifayətdir. O bağışlayandır. Rəhmedandır. De, Mən peyğəmbərlərin birincisi deyiləm. Rəbbimin mənimlə və sizinlə nə edəcəyini bilmirəm mən. Başqa peyğəmbərlər kimi şahid olacağam mı? Ölkəmdən qovulacağam mı? Yaxud küfrə davam etdiyiniz təqdirdə sizə nə cəza veriləcəyini, hansı fəlakətlərə uğrayacağınızı deyə bilmərəm. Çünki qeybi ancaq Allah bilir. Mən yalnız mənə vəh yollana tabi olurum. Mən ancaq sizi Allahın əzabı ilə açıq aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. De, bir deyin görək, əgər bu Qur'an Allah dərgahından olsa, siz onu inkar etsəniz, İsrail oğullarından da bir şahid Qur'anın həqiqiliyinə onun özü kimisi tövrat ilə şəhadət verib iman gətirsə, Və siz yenə ona qarşı təkəbbür göstərsəniz, zalim olmazsınızmı? Allah zalimləri doğru yola müvəffəq etməz. Kafir olanlar iman gətirənlər barəsində deyirlər. Əgər Qur'an, İslam dini yaxşı bir şey olsaydı, müminlər bu işlə bizdən qabağa düşə bilməzdilər. Biz onlardan daha əvvəl iman gətirərdik. Onlar Qur'anla doğru yola gəlmədikləri üçün bu köhnə yalandı deyəcəklər. Ondan, Qur'andan əvvəl Musanın İsrail oğullarına, möminlərə rəhbər və mərhəmət olan kitabı Tövrat var idi. Bu, Qur'an özündən əvvəlki ilahi kitabları ərəb dilində təsdiq edən, zalimləri Allahın əzabı ilə qorxutmaq və yaxşı əməl sahiblərinə cənnətlə müjdə vermək üçün olan bir kitabdır. Şübhəsiz, Rəbbimiz Allahdır diyenlərin, Sonra da sözünün üstündə möhkəm duranların qiyamət günü heç bir qorupsu yoxdur və onlar qəmqüsrə də görməyəcəklər. Belələri cənnətli idilər. Onlar dünyada etdikləri yaxşı əməllərin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar. Biz insana, ata-anasına yaxşılıq etməyi, valideynləri ilə gözəl davranmaq, onlara yaxşı baxmağı tövsiyə etdik. Çünki anasonu 9 ay bətnində zəhmətlə gəzdirmiş, əziyyətlə doğmuşdur. Onun ana bətnində daşınma və süddən kəsilmə müddəti 30 aydır. Nəhayət insan, kamillik həddinə yetişib 40 yaşa çatdıqda belə deyər, Ey Rəbbim, mənə, həm mənim özümə, həm də atanamı əta etdiyi neymətə şükr etmək və sənə xoş gedəcək yaxşı əməl etmək üçün ilham ver, Nəslimi əməli salih et. Mən günahlardan sənə tövbə etdim və şübhəsiz ki, mən müsəlmanlardan am. Özümü can dildən, Allaha təslim edənlərdən am. Bilələri, dünyadakı yaxşı əməllərini qəbul edəcəyimiz, günahlarından keçəcəyimiz və onlara verilmiş doğru və ədə görə cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdir. Özünü Allaha, ahirət gününə iman gətirməyə dəvət edən atanasına, vay sizə, mənlən əvvəl, neçə-neçə nəsillər gəlib getdiyi, ölənlən sonra dirilmədiyi halda, siz mənə qiyamət günü dirildirib, qəbirdən çıxarılacaqımı vəd edirsiz deyən kimsəyə, valideynləri Allahdan mədəd diliyərək, vay halına, ay yazır, inan, Allahın vədi haqdır deyərlər. O isə, Bu dedikləriniz qədimlərin əfsanələrindən yalan sözlərdən başqa bir şey deyildir, deyə cevab verək. Belələri özlərindən əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan ibarət kafir ümmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sözünün, hökmünün gerçəkləşdiyi kimsələrdir. Onlar doğrudan da ziyana uğrayanlardır. Hamının, möminlərin və kafirlərin etdiyi əməllərə görə Cənnətdə və cəhənnəmdə dərəcələri vardır ki, qiyamət günü Allah onlara dünyadakı əməllərinin əvəzini layiqin cəvirsin. Onlara əsla haqsızdır edilməz. Kafir olanlar, cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri, cəhənnəm odunun üzündən pərdə götürülüb kafirlərin gözünə görünəcəyi, yaxud cəhənnəm əzabını dadacaqları gün onlara məzəmmətlə belə deyiləcəydir. Siz dünya həyatınızda bütün neymətləri görüb daddınız Və onlardan ləzzət aldınız Dünyada sizin üçün gözəl olan hər şeyi xərclədiniz Ahirətə bir şey qalmadı Bugün isə yeryüzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdiyinizə Və Allahın itaətindən çıxmış fasiqlər olduğunuza görə Həqarətli əzabla cəzalandırılacaqsınız Ya Mühəmməd Ad qövmünün qardaşını, hudu da xatırla. Bir zamanı özündən əvvəldə, sonra da peyğəmbərlər gəlib getmiş əhqafda, yüksək qumsal təpələrdə olan qövmünə belə demişdi. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən böyük günün, qiyamət gününün sizə üz verəcək əzabından qurxuram. Onlar, sən bizi tanrılarımızdan döndərməyə mi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, Bizə vəd etdiyini, Əzabı gətir görək, Gəcəvab vermişdirər. Hud demişdir, Əzabın nə vaxt gələcəyini, Ancaq Allah bilir. Mən sizə yalnız mənimlə göndərilənləri, Risaləti, Allahın əmrlərini təbliğ edirəm. Ancaq mən sizin cahil bir qövm olduğunuzu görürəm. Onu, Özlərinə vəd olunmuş Əzabı, Vadələr nə tərəf üst tutub gələn bir bulud şəklində gördüklər zaman, o, bizə yağış yağdıracaq buluddur, dedilər. Hudisə onlara belə dedi, Xeyr, bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz şeydir. Bir külə ki, onda şiddətli əzab vardır. O, öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi məhv edər. Onlar ertəsi gün səhər çağı elə bir vəziyyətə düşdülər ki, Evlərindən başqa heç bir şey görünmədi, hamısı məhv oldu. Biz günahkar gövmü belə cəzalandıq. Ey Məkkə əhli, and olsun ki, biz onlara verdiyimiz imkanı, var dövləti, qüdrəti sizə verməmişdik. Biz onlara qulaq, göz və qəlb vermişdik. Lakin nə qulaqları, nə də gözləri, nə də qəlbləri onlara heç bir fayda vermədiq. Çünki onlar Allahın ayələrini Bilə-bilə inkar edirdilər Onları isteyazə etdikləri əzab sardı And olsun ki, biz sizin ətrafınızda Olan məmləkətləri Səmud, Lut tayfalarının Yuhdlarını məhv etdik Bəlkə, haqqa imana qaydalar diyə Ayələri onlara cür-bəcür şəkildə Bəyan etdik, təkrar-təkrar Göstərdik Bəs ne üçün Allahı qoyub Ona yaxınlaşmaq məqsədi ilə tanrı qəbul etdikləri bütlər onlara kömək etmədi. Əksinə, o tanrılar onlardan uzaqlaşıb qeyb oldular. Bu, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə bütlərə sitayiş etmək, onların öz yalanları və öz uydurmalarıdır. Ya Peyğəmbər, onu da xatırla ki, bir zaman bir dəstə ona qədər cini Quranı dinləmək üçün sənin yanına göndərmişdik. Onlar onu dinləməyə, yaxud sənin yanında hazır olduğuda bir-birinə qulaq asın dedilər və Qur'an oxunu qutardıqdan sonra həm cinslərini Allahın əzabı ilə qorxudanlar sifəti ilə öz gövmlərinin yanına qayıtdılar. Onlar dedilər, ey gövmümüz, biz Musadan sonra nazir edilmiş özündən əvvəlkiləri, tövratı, incili, zəburu və səyifələri təsliq edən Allahın bəndələrini haqqa və düz yola, İslam dininə yönəldən bir kitab dinlədik. Ey qövmümüz, Allahın carçısını, Mühəmməd əleyhisselamı qəbul edin və ona iman gətirin. Allah qiyamət günü günahlarınızdan keçər və sizi şiddətli əzabdan xilas edər. Allahın carçısını qəbul etməyən bilsin ki, yeryüzününə qaçıb canını O'ndan, Onun əzabından qutara bilməz və ona Allahdan başqa kömək edən dostlar da tapılmaz. Belələri açıq-aşkar haq yoldan azmışlar. Məyər olar göyləri və yeri yaratmış və onları yaratmaqdan yorulmamış Allahın ölüləri də diriltməyə qadır olduğunu görüb mı? Bəli, o hər şeyə qadirdir. Kafirlər cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri, Cəhənnəm əzabını daracaqları gün onlardan soruşulacaqdır. Məyər bu daddığınız əzab doğru deyilmi? Onlar, bəli, Rəbbimizə and olsun ki, doğrudur deyə cevab verəcəklər. Allah buyuracaqdır. Elə isə, dünyada küfr etdiyinizə görə, dadın əzabı. Ya Mühəmməd, Peyğəmbərlərdən əzm və səbat, Şəriyyət sahibləri olanların səbretdiyi kimi, sən də Allah yolunda çətinliklərə, əziyyətlərə səbret. Müşriklərə tez əzab gəlməsini istəmək. Onlar vəd olunduqları əzabı görəcəkləri gün, gündüzün ancaq bir saati qədər dünyada qaldıqlarını sanacaqlar. Bu Qur'an, Allah dərgahından sizə olan bir xəbərdarlıqdır. Fasiq bir gövmdən başqası da, Heç məhv edilərmi? Əzab gəldiyi ancaq Allahın itaətindən çıxmış fasiqlər məhv ediləcəklər.